Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och den här onsdag morgonen så vill jag, som jag brukar göra, försöka dela med mig en del tankar jag har fått om allt som gäller det kristna livet. Det är ju så rikt och så mycket att dela med sig av utav, utav sånt man tänker på. Och förra gången så talade jag om det, vilken förmån det är att vara ledd av Gud. Och nu så vill jag tala om vilken glädje det är att få tjäna Gud, att få vara ett redskap i Guds hand, att få bli brukad och använd av honom. Det är en stor glädje och det finns ingen större glädje egentligen. Alla som är involverade i ett arbete för Gud vet att det också innebär mycket kamp och, och mycket vonda och tårar för sånt som man upplever är väldigt viktigt. Men det är en stor glädje därför att det ger ett sånt resultat som är evigt bestående och som ger en inre glädje som inte kan jämföras med glädje som bara handlar om det jordiska det timliga. Det här är så rikt, ett så rikt liv att leva. Du och jag är kallade att vara redskap i Guds hand och han vill bruka och använda oss. Vi har ju fått olika gåvor. Vi har blivit utrustade med olika ting. Det finns inte en människa som är exakt lik den andra. Och det finns eh, gåvor vi har fått av Gud som han vill bruka och använda. Och vi känner ju till det här. Det finns, eh, när man eh, blir eh, andedöpt så får man andliga nådegåvor. Och vi ska inte titta så mycket på dem nu för det känner vi ju till. Det, det gör väl alla som lyssnar på det här. Man vet att det finns de här gåvorna att... Eh, Andliga gåvor, ja, jag kan ju dra dem förresten, det kan jag ju göra. Det står i första Korintherbrevets 12 kapitel. I sjunde versen. Men de gåvor i vilka anden uppenbarar sig givas åt var och en så att de kan bli till nytta. Så givs genom anden åt den ena tala visdomens ord. och den annan att efter samma ande tala kunskapens ord.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 I det han allt efter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Ja, det skadar inte att dra igenom detta och se. Och det, det står hela tiden åt en annan. Det är inte samma personer som får allt det där. Utan, ja, man kan ju ha flera andliga nådgåvor, men oftast så är det olika människor som har fått de här olika gåvorna. Som i församlingen ska brukas för att det ska bli till nytta för församlingen. Men det här är andliga nådgåvor. Vi har ju fått många andra nådgåvor också. Allt vad vi har förmåga att göra är ju nådgåvor. Ingen av oss har gjort förtjänt av de gåvor vi har fått rent naturligt. Det finns ju naturliga gåvor hos människor. Det finns sådana som är väldigt duktiga på hantverk och, och kan göra praktiska ting. En del är väldigt duktiga rent tekniskt och förstår sig på maskiner och vad det nu kan innebära. Och andra är väldigt duktiga när det gäller att sjunga eller att spela instrument eller att, och en del är, människor är väldigt duktiga på att ta och bemöta andra människor. Man har ett sätt att, eh, att bemöta människorna på som gör att man får lätt kontakt och eh, får god kontakt med människor det är också en nådegåva och allt det här är olika nådegåvor som vi har fått av Gud och våra gåvor ska brukas i församlingens tjänst så att det blir till uppbyggelse och hjälp åt alla vi, vi har Fått detta för att tjäna Gud med. Och vad jag vill betona nu, det är glädjen i att få vara använd av Gud. Och det måste ni som lyssnar ta till er och förstå att håller vi tillbaka de tingen och inte låter oss brukas av Gud i detta, då håller vi också tillbaka en stor glädje som vi skulle kunna ha. Och det är så viktigt att vi tjänar varandra. För det står ju där i samma kapitel där att liksom kroppen är en och likväl har många lämmar. Och liksom kroppens alla lämmar, än de är många, likväl utgör en enda kropp. Likaså är det med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker och så vidare och så vidare. Kroppen utgörs ju inte av en enda lem utan av många. Och det här är så viktigt att vi låter oss infogas i ett sammanhang där vi kan tjäna Gud som en läm i en kropp. Och då ska vi inte hålla på att avundas varandras olika tjänster att eh, man suktar efter att få vara någon annan än den man är använd de gåvor du har fått av Gud naturligt eller andligt och använd dem så kommer du att få uppleva en stor glädje i att du får använda detta i Guds tjänst och Gud ger dig glädjen i det här det är så fantastiskt att få leva ett liv tillsammans med, med honom. Vi ska se, jag har ett bibelord jag skulle vilja läsa. Vi ska se vad jag, om jag hittar fram det här nu. Det är första Thessalonikerbrevets första kapitel. Vi ska läsa några versar där. Där står det från andra versen, vi tackar. Tackar Gud alltid för er, skriver Paulus, han hälsar de kristna i Thessalonika och tackar Gud för evangeliet framgång bland dem. Och Så står det i andra versen. Vi tackar Gud alltid för er alla när vi tänker på er i våra böner. För oavlåtligen ihåg kommer vi inför vår Gud och Fader era gärningar i tron och ert arbete i kärleken och er ståndaktighet hopp i vår Herre Jesus Kristus. De, de hade blivit så välsignade i den här församlingen så de hade gärningar i tron. De gjorde saker för att de trodde. Och de hade ett arbete i kärleken. Kärleken drev dem till att arbeta för Gud. Och det här var Paulus så oerhört glad för. Så han ständigt när han tänkte på den här församlingen så tackade han Gud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 För att Paulus och de var ju efterföljare åt Herren. Och när nu de här människorna hade börjat följa samma väg så var de ju också eh, Herrens efterföljare. Och så står det i det att ni mitt under stort tryck tog emot ordet med glädje i helig ande. Det var en sån glädje för dem att få höra Guds ord. Så de tog emot det.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 och nu är Paulus så tacksam och skriver brev till församlingen för att stödja och uppmuntra dem och berätta om sin glädje över vad som hade börjat hända ibland dem. Det är ju en sån glädje. Vi kan läsa om Johannes skriver i sitt tredje brev står det och också i det andra brevet. Vi kan titta i Johannes andra brev först. Där skriver han till den, det som man kallar den utvalda frun, vilket är då församlingen där. Där står det. Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen efter det bud som vi har fått ifrån fadern, skriver han. Det har gjort mig stor glädje. Han hade stor glädje på grund av det som hade börjat hända ibland om. Och så skriver han i tredje brevet. I fjärde versen där. Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandrar i sanningen. Han hade ingen större glädje. Han upplevde det spelar ingen roll med allt möjligt annat. Det här beredde honom den största glädjen. Och det är så det är att få vara ett redskap i Guds hand. och man har fått vinna människor för Gud så är det en stor glädje när man ser att de fortsätter på den här vägen. Därför det handlar om det himmelska och det evigt bestående. Och det gör att denna glädje är mycket starkare och, och mycket mera värd än all ytlig glädje som bara har med det timliga att göra. Vi ska alltid vandra i sanningen och fortsätta på den här vägen. Vi kan titta mer där i Tessalonikerbrevet. För det finns mycket att läsa. Tessalonikerbrevets andra kapitel, där står det till exempel i fjärde versen, därför att vi har av Gud prövats värdiga att få evangelium oss betrot, talar vi i enlighet därmed inte för att vara människor till behag utan för att vara Gud någon som prövar våra hjärtan, står det där. De önskade så att vara Gud till behag. Så att det, var, det, det var det de strävade efter. I tredje kapitlet så står det. Nu lever vi, står det i åttonde versen där. Eftersom ni står fasta i Herren. Han var så glad över detta. Ja, och det skulle vara mycket jag kunde läsa där, men vi fortsätter här i vi ska se här i, i första Thessalonike femte kapitel, sextonde versen står det, var alltid glada och be oavlåtligen och tacka Gud i alla livets förhållanden för att ni så gör är Guds vilja i Kristus Jesus. Det finns en, en sån stor glädje i Filippe brevets, första kapitel står det så här och jag läser alltid så många bibelord men jag hoppas att ni har tålamod med mig i tredje versen jag tackar min Gud så ofta jag tänker på er i det att jag alltid i alla mina böner med glädje ber för er alla jag tackar honom för att ni alltid från första dagen in till nu har deltagit i arbetet för evangelium ja. För han var så glad, för vad, han såg att de deltar i arbetet nu. Att den glädjen hade blivit honom också given. Han hade inte bara fått med dem på vägen, han hade också fått dem att börja delta i arbetet. Och det var sån stor glädje för honom. Vi kan titta i andra kapitlets första vers. Om nu förmaning i Kristus skriver han till Filipperna. Om uppmuntrar i kärlek, om gemenskap i anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig i det att ni är ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, likasinnade, fria ifrån genstridighet och begär efter fåfänglig ära, fast hellre må var och en i ödmjukhet akta den andra för mer än sig själv. Och se, inte var och en på sitt eget bästa utan var och en också på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Vi ska ha det sinnet som Jesus Kristus hade. Och så står det hur det var då. Han som var till i Guds skepnad, men inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte. Utan utblottade sig själv i det han antog skepnad. När han kom i människogestalt och så befanns han i utverkets mått att vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom det namn som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen, och deras som är på jorden och deras som är under jorden. Och för att alla tungor ska bekänna att Gud fadern till ära, att Jesus Kristus är Herre. Ja, vi skulle kunna fortsätta läsa, men det är väl fantastiskt att det finns en sån stor glädje att delta i och, och komma i, i del av att få arbeta för Jesus och se resultat. Se människor som tar emot evangelium. Se människor som börjar växa i tron. Människor som på grund av det arbete man har fått vara delaktig i. Blir, fördel del av det eviga livet. Det evigt bestående. Det är ju mycket, mycket mer värt än allt annat. Du och jag har fått gåvor som jag sa av Gud som vi ska använda för detta ändamål. Och det kan se ut på många olika sätt och vi ska inte avundas varandra eller, eller ha, se snett på de andra, att de kanske är mer synliga, mer upphöjda, mer eh, uppmärksammade än vi själva. Men det är ju så med en kropp. Den har ju olika delar och de inre delarna, de är det ju ingen som tittar på och tänker på och beundrar. Medan andra kan då beundra det som är på det yttre. För det ser man ju på ett annat sätt. Man kan beundra starka muskler och allt möjligt. Men, men alla delarna behövs ju. Och lika så är det i församlingen. Alla delarna behövs. Och det är en oerhörd glädje att få vara insatt i kropp. Där som Gud vill ha en och låta Guds vilja ske där. För det är ju där vi ska låta oss ledas av Gud. Ledas till att få den den uppgift och den tjänst som Gud hade bestämt. För Gud har i församlingen satt, säger, säger ju Guds ord. Gud har i församlingen satt. Han har satt dit lämmarna. Har du låtit dig sättas in i någon församling? Jag vet att det finns så många kristna som velar omkring och är en här och en där och tittar in på möten i olika församlingar men som aldrig låter sig själva bli en del i något församlingsarbete eller går in med sin tjänst i någon församling. Man är bara där och och smakar och luktar och lyssnar och kanske eventuellt deltar med något vittnesbörd. Men man låter sig inte inlämmas i någon församling. Och det är så tragiskt. För det är vad Gud vill. Han vill insätta oss i ett arbete. Och just det där glädjen i att få vara insatt av Gud i en tjänst. Och få del också av det resultat som blir när en församling fungerar fullt ut som den ska göra. Då blir det ju ett resultat som vi har del av när vi har gett vår andel av tjänst i det här. Och då, då kan vi glädjas med de, de andra i den församlingen. Och vi smälter tillsammans till ett hjärta och en själ. Vi har samma ämnen. Vi har samma vonda och nöd för människor som vi upplever kanske går snett. Då. Och där kan vi dela med varandra då den bördan också. Och det är ju en, på samma gång en stor glädje att ha syskon- som vi kan dela både glädjeämnen och eh, sorger och bördor med eh, det är ju också en glädje så att Gud har ett fantastiskt verk som vi kan få gå in i och vara del av om vi bara låter oss inlämnas om vi bara låter oss bli brukade och använda av Gud så som Gud hade tänkt Jag vet att det finns ingen som inte har en tjänst eller uppgift i Guds rike. Det har alla. Alla har någonting, någonstans där den ska vara och tjäna och arbeta. Tänk om det här kunde bli förverkligat. Så att den här konstiga synen på vad en församling är också får stå tillbaka. Och att församlingen får vara sådan som Gud hade tänkt att den skulle vara. Vi är ju till för varandra som lämmar i en kropp. Och det är, vi vet ju hur det är med en kropp där det saknas en eller annan läm. Den kan ju inte fungera fullt ut som den skulle göra. Men du och jag, vi kan låta oss insättas i en församlingsgemenskap och tjäna Gud där. Och då får vi erfara och uppleva... Både glädjen av människor som kommer till tro, glädjen av att se människor växa till. Som Johannes sa, jag har ingen större glädje än att se mina barn vandra i sanningen. Den glädjen kan du och jag också få del av och få vara få med oss om vi går den väg som Gud har bestämt för dig och mig. Gud är så god. Du som lyssnar, låt dig inlämmas. Kom till den plats där Gud vill ha dig. Se till att bli ledd av Gud in i det sammanhang där du ska vara. Och min bön är att de här enkla orden som jag får sagt idag får bli dig till hjälp och välsignelse så att du kan komma i tjänst och få del av den här glädjen att låta sig brukas och användas av Gud. Jag ska inte bli, hålla på längre idag utan nu ska vi lyssna till någon musik och så får du uppleva Guds välsignelse och vi hörs igen åter om en vecka.